Спецпроект «Українського радіо» – авторські читання. Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українських письменників Дмитра та Віталія Капранових «Забудь річка». Під одним іменем Степан Шагута на війну йдуть троє молодих чоловіків – товаришів у мирному житті. Святослав Ліщинський послуговується цим прізвищем, аби приховати своє походження з родини офіцера УНР. Павло Соколенко – не біж Ліщинських, щоб дати змогу заховатися справжньому Шагуті від німців. Зрештою, сам Степан Шагута. Усі вони опиняються по різні боки фронту. Комсомолець Павло Соколенко боює в дивізії Гличина. Син сотника ОНР Святослав Ліщинський у Червоній армії, а польський жовнір Степан Шагута в УПА. Про бойові будні сотника-трійці читає Дмитро Капранов. Сотник-тріця стояв перед лавою бійців, мимоволі зводячись шпинки, щоб краще бачити усіх, а чи то, щоб його краще бачили і чули. Галявина партизанський плац вміщала всю сотню за винятком стійкових. А зелений ліс, що гартав її з усібіч, стримував звуки, щоб їх не почула волрожа вуха. Скандальні, як завжди, сойки намагалися перекричати сотника і не звертали уваги на зброю в руках людей, не би розуміли, що не для них вона призначається. Нове ім'я Степан Шагута отримав одразу після того, як з фронту Української революції потрапив до УПА. Тут бійців з міркувань конспірації обов'язково належало взяти бойове псевдо. Як козакам на Січі. Ну, Степан і обрав собі трійцю, маючи на увазі руську трійцю та Маркіана Шешкевича, який, як і він, теж колись навчався у Бережанській гімназії. Мабуть, якби курінний круг знав про такі резони, то вимагав би обрати інше слово, щоб ніщо не вказувало на рідні місця чи родину, але він, напевно, вирішив, що Шагута шукає захисту у Святої Трійці, а що може бути погано у такому захисті? Перепочинки на марші були надто короткими, щоб добре відновити сили бійців. Люди натомилися, щоки у більшості ввалилися, а під очима залягли темні кола. Усі сумували за недавніми часами, коли їли до схочу, а ще за ковбасами, які робив колись Німець Різник, до того, як усіх полонених розпустили по домівках, і за верениками та барщами, на які багаті гостинні селяни навіть під час війни. Зараз же провізію знову доводилося заощаджувати, та й готувати не було коли. Дим від багаття видає розташування навіть серед густого літнього листя, а рухатись доводилось у постійному сусідці з німецькими військами. Лінію фронту вдалося перейти хащами, бо й фронту, як того ще не було, совіти зупинилися, щоб підтягнути резерви, а німці окопувалися і перегруповували сили. Скільки сходжено цими лісами? Триці пригадувався агітаційний похід на Житомирщину, коли УПА раптом із рідної гостинної волині потрапили на похмуро під Радянське полісся. Тоді теж не було що їсти, бо селяни, залякані та пограбовані місцевими партизанами, з недовірою ставилися до українського війська і ховалися по льохах, що й не бачили колону на дорозі. Ані агітація, ані брошура земельна реформа УПА, яку роздавали у кожну хату, не могли їх виманити звідти. І тільки коли бійці трійці спалили молотарку, до нього прибігла делегація. Що ви робите? Це ж лігеншафт. Німці нас покарають, у нас в кожному селі шибенниця стоїть. Політвиховник Тарас, який так само, як і всі, сердився на затюкане та покірливе місцеве населення, відповів Зластива. Так це ж не ви, це ж УПА, а ви до нас стосунку не маєте, то так і скажіть. А шибениці ми теж спалимо. Так і зробили. Коли раптом за два дні прийшла делегація з сусіднього села з проханням спалити Латарку і їм, бо це ж у сусідньому селі німці через це розпустили колгослігеншафт, і кожен тепер може хазяйнувати самостійно. Відтоді стосунки з Поліщуками поліпшилися, вони навіть іноді ділилися провізією, попри те, що жили у постійних злиднях вже десятки совітських років. А проте, той похід не можна було порівняти з теперішнім, адже німці тоді практично не траплялися, а радянські партизани, ліниві та п'яні тікали за першої серйозної перестрілки. Сьогодні ж посилені частинами смершу, вони постійно висіли на плечах. Дорогою прийшла звістка, що корінний круг загинув при переході фронту вирішив не засмучувати цим хлопців, які переважно поважали та цінували корінного, бо, попри суворість, він був гарним командиром і дарма під кулі не посилав. Смерть, яка колись у юності здавалася сути релігійною справою, з молитвами, ладуном та сльозами, нині оселилася у кожній хаті, приєдналася до кожної чоти. Вона і зараз крокувала поруч із хлопцями на захід, вибираючи майбутніх жовнірів для свого війська. Трійця, як і всі, звик до її дихання поруч, але все-таки загибель командира це трохи інше. Вона так підриває бойовий дух, а він у цьому рейді потрібен, як ніколи. Ночі влітку короткі, тому пересувалися форсованим маршем практично без привалів, що дуже виснажувало бійців. Довгий денний відпочинок при ощадливому харчуванні аж ніяк не дозволяв повністю відновитися. Але виходу не було. Галичина – територія генерал-губернаторства, тому там трохи інші стосунки з німцями, попереджав командир Леміш, коли ставили задачу на марш. Там на вербувальних пунктах до дивізії черги стояли, тож ви не дивуйтеся тамтешнім порядком. Але тепер з відступом німецької армії Галичина приєднається до нас і стане проти нового окупанта. Дотепер тереном наших змагань була Волинь та Полісся, а тепер до них долучиться Галичина, бо вона завжди стояла і стоятиме на твердому національному ґрунті. Там тепер твориться багато збройних відділів УПА. Сухий, гострий на обличчя Леміш був галичанином, тому переймався за репутацію рідного краю. Трійця не потребував зайвої агітації, бо, по-перше, сам походив з Галичини, а по-друге, у його сотні зібралися досить галицьких хлопців, які задля того, щоб воювати з німцями, мусили були перейти німецько-німецький або ж українсько-український кордон генерал-губернаторства та Волині. Але будь-яка національна революція мусить спиратися на регулярну армію. Так само, як Хмельницький колись обіперся на реєстрових козаків, опорою для нової української революції стане дивізія Галичини переконав Леміш, нервово крокуючи сюди туди кімнатою, в якій містився штаб. Німці самі нам готують армію, з якою ми відвоюємо Україну. Бо минув час особистих амбіцій та Отаманщини. Уся нація має об'єднатися незалежно від політичних поглядів. Минулий етап повинен був направити визвольну енергію в єдине річище, і тому, сподіваємось, ви забудете прикри моменти, що могли б бути щодо вас особисто, і всю свою енергію поставити на службу новій українській державі. Тут командир зупинився і примаружився, зазираючи в обличчя сотнику, бо, напевно, був поінформований про фронт української революції, в якому воював трійця, і про боротьбу з ним Крука та місцевої ОУН. Втім, тут Леміш мав цілковиту рацію. Порівняно з теперішньою війною усі образи та несправедливості минулого відходили далеко на другий, якщо на третій план. А проте Галицькі загони УПА, про які говорив командир, творилося, певно, десь подалі від лінії фронту, тому що тут, поблизу нових позицій, німецької оборони не зустрічалося жодного сліду їх існування. Сотня трійці розтягнулася на десятків метрів. Посередині йшли фіри з провіантом та амуніцією. Спереду чита Дніпра забезпечила розвідку, тил прикривав кулемет галини. Найбільшим клопотом залишався в набої, бо можливості поповнити їх не траплялося, а у перестрілках з дрібними загонами каратерів та військовими патрулями амуніція танула, як бурульки на стрісі у березні. Усі ці думки не давали спокою трійці, і він стурбовано пересувався вздовж колони то перевірити авангард, то підтягнути тили. Кожен раз, як на очі траплявся борух, сотник уважно придивлявся до його ходи, бо цивільний до останнього нігтя хлопець добряче намуляв ноги і в будь-який момент міг зі справжнього бійця перетворитися на лежачу амуніцію, як жартома називали хлопці заслабних на мирних. Хвороби. Так у клопоті та роздумах минув черговий перехід. Край небо зачервонів і сотня зупинилася переднювати у густих чагарах подалі від лісових доріг та галявин. Густе листя добре ховало навіть коней та фіри, а люди могли просто розчинився очі гущевині. Розпорядившись зі сніданком, який правив за вечерю, сотник вистав стійкових простільткував за обладнанням позицій для кулеметів, роз'яснив чотовим план дій на випадок несподіваної атаки і тільки потім ліг подрімати попід осикою на вологі від роси землі. Ноги гуділи, хіба що трохи менше за голову, тіло холодила вогка земля, а в душі вирушився якийсь храбачок недовіри до себе. Чи не пропустив, чого бува. З цим тривожним почуттям сотник трійця і заснув. Прокинувся від свисту, що долинав, з згори. Свист був таким довгим, що трісяв, встиг крізь сон прислухатися до нього, потім поміркувати, чи варто прокидатися, потім вирішити, що варто. І тут ранкове лісове повітря розколов вибух. Сотник миттєво опинився на ногах, зметикувавши, що насправді сонний розум зіграв з ним злий жарт. Свист тривав не більше двох секунд, як це завжди буває, коли летить міна з міномету. Міна вибухнула десь у кронах дерев, і лише за трісками та листям, що полетіло навсібіч, можна було визначити приціл ворога. Одразу за нею почувся звук наступної, а потім ще. Лісове таство здійняло неймовірний ревах, хіба що найгучніший за самі міни. Стрільці заметушилися навкруги, хапаючись за зброю, чотові намагалися зібрати своїх людей. Не стріляти про всяк випадок з Альгорлав Трійця. Стріляти у білий світ це не тільки витрачати дорогоцінну амуніцію, але й видавати своє місце знаходження. На щастя, чотові теж це розуміли, тому швидко навели лад і зайняли обумовлені наперед позиції Стріляти з мінометів у лісі дарма праця. Міни зачіпляються об гілки і вибухають зовсім не там, де розраховано. Тому особливої небезпеки поки що не було. Належало розібратися з тим, звідки взялось це лихо. Судячи з тактики, це міг бути невеликий фронтовий загін, або радянські партизани, що не на нічийних територіях. Вони, певно, не наважилися на пряме зіткнення, а вирішили просто зіпсувати відпочинок повстанців. Проте, судячи з частоти пострілів, міномет був не один, а це вже означало зовсім інше – ворожий загін аж ніяк не маленький, а мета обстрілу сполошити і змусити відходити. Куди? Ну, зрозуміло, куди. У пастку на кулеметній позиції, які заздалегідь розгорнуто позаду. Стійкові ворога не помітили, значить, той мав добру розвідку, або ж місцеві навели. Так чи інак, зрозумів Трійця, йдеться про значний і добре підготовлений ворожий загін. Лежачи за стовбором Старого Дуба, він намагався зорієнтуватися в ситуації. Хто це? Червоні? Німці? Радянські партизани? Особливої різниці не було, бо коли вже розпочався бій, домовлятися пізно. Мусиш воювати будь-скім. Міномети працювали з ретельністю молотарки, і випадкові стрільна, що проривалися через завісу галузя вгорі, вже почали робити свою справу. На лівому фланзі скрикнув поранений. Позиція сотні була придатною для оборони, але оборона – це не повстанська справа, ще й за браком амуніції. Козирі повстанців маневри несподіванка. Тому, поміркувавши, сотник вирішив прориватися в лоб. Супротивник явно розраховує на відхід сотні, а це означає, що діяти треба навпаки. Якщо б сам трійця влаштовував цю засідку, то основні сили розташував би праворуч та ліворуч, щоб затиснути ворога у лищата, а мінометні позиції прикрив би лише однією чотою з кулеметом. Командир на відомого підрозділу певно зробив б так само, а отже, якщо діяти тихо, можна прорватися у мертву зону мінометного вогню, а там уже сподіватися на раптовість. Залишивши Чоту вітра прикривати обоз, трійця з командового Дніпру стати в центрі прориву, а Чоту Зенена відправив лівіше. Маючи малий запас амуніції, треба було тихо підкрастися якнайближче, щоб потім вдарити зненацька. Маневр вимагає найвищої виважки, але хлопці були перевірені і загартовані, втім іншого варіанту однаково не лишалося. Обережно пригинаючись, стануть плазуючи. Сотня досягла мертвої зони і тепер поволі просувалася вперед. Вже стало перед очима узлістя, де й знаходилася позиція мінометів. Міни з шурхотом злітали над деревами, віддалено чулися команди, але якою мовою розібратися не вдавалося, бо вухо заклало від пострілів. Тріця скомандував залягти і по одному підповзати до низеньких чагарників на краю, щоб там сконцентруватися для удару, адже й висока трава там давала додаткові переваги. Якщо ворог викриє позицію, атакувати негайно, не зволікаючи. На щастя, зайняті стрілянням на здогад буряків, вояки противника були не надто уважні. Користуючись цим, сотні вдалося зосередитися для атаки. Вже неозброєним оком було видно сіро зелені мундири. Отже, німці. Трійця притулив до очей до і уважно роздивився їхню позицію. П'ять мінометів вели вогонь по лісу. Перед ними знаходилася ріденька лава стрільців, а в кущах, напевно, розташувалися кулеметні гнізда. Все грамотно, як має бути. Ситуація не надихала. Атакуючи розсипною, можна було трапити під фланговий кулеметний вогонь, а це вірна смерть. Трійця обережно обмацав далековидом рельєф і помітив темну улоговину, що перетинала місцевість рівно впоперек, утворюючи своєрідний шанець, у якому можна було зайняти проміжну позицію. Якщо одним китком дістатися у логовини, і вже звідти вперед це шанс. Звісно, якщо німці не встигли замінувати підходів. Трійця ще раз перевів далековидну позицію ворога і тут помітив, як на пілоці Унтера, окрім звичного орла, блиснула срібляста кокарда. Череп із кістками. Тотенкопф. Емблема СС. Бог дав зітхнутися з регулярними частинами добірного німецького війська. Що ж, як казала поетка, подивимось, чи ті кості білі всюди. Сотник знаками показав Дніпру на Ологовину, де належало сходу розгорнути кулемет, щоб задавити фланговий вогонь. Зенон з чотою отримав завдання вдарити з іншого боку. За чверть години усі дісталися своїх позицій. Сигнал – коротка черга в повітря. Перед! Слава, слава! залунала одночасно з усіх боків, і бійці рванули на ворожі позиції. Кожен розумів, що його порятунок зараз у ногах, без будь-яких перебільшень, тому летів не лісовий чертяка. І тактика на початках спрацювала. Німці розгубилися, було видно, як заметушилися командири, як солдати почали безладний безприцільний вогонь. Але СС і ЄСС, недаром їх так ретельно навчають. І вже за якусь хвилину з флангу задорхкотів кулемет, який справді виявився там, де мав бути. І вже солдати взяли правильний приціл, а у лавах сотні здригнулося кілька стрільців, перечепившись через свинцеву перепону, яку неможливо здолати. А проте короткої розгубленості ворога все-таки вистачило на те, щоб бійці дісталися улаговини. Чотовий Дніпро вже особисто лежав за кулеметом, змагаючись з німецьким колегою на фланзі, а хлопці залягли та почали ощадливий прицільний вогонь. У Зена на справи йшли краще. Там читав встигла одним кітком досягти ворожих позицій і почався рокопаш, в якому повстанцю немає рівних, адже йому нічого втрачати. Трійця перевірив магазин свого геп-пістоля і зрозумів, що часу, а точніше набою на перестрілку немає. Тому підняв руку, закликаючи приготуватися. Він чекав на паузу в роботі німецького кулемета яка так чи інак мала настати. І щойно той замовк, різко викинув своє тіло вперед, даючи приклад бійцям. Вони не стріляли, бо вже фактично не мали чим. Вони бігли мовчки, з'єднані єдиним відчаєм, і трава шмагала їхні чоботи, залишаючи на них смужки своєї зеленої крові. Вони були чудовою мішенью. Але ворожий кулемет чомусь не стріляв. Він припинив вогонь, немов за командою, і тільки спостерігав за відчайдушним кітком повстанців. Спостерігав мовчки, а потім несподівано загорлав, заволав, заверщав. Стій, стій, свої! І ці вигуки, немов постріл з крупного калібру, раптово зупинили обтаку розсипної. Трійця краєм ока побачив, як стишують кроки хлопці поруч, як назустріч їм піднімаються постаті у сіро-зелених мундирах із Тотенкомфом, емблебою СС, на пілотках та жовтим на синьому полі галицьким левом, нашитим на комірцях замість ССівської руни. Піднімаються без пострілу, опустивши зброю. І наступної миті теж закляк на місці, не змогла спіймати віддих від несподіванки. Тому що ворогом була українська дивізія Галичина, та сама, яку командир Леміш вважав за опору для нової української революції. Бійці упада Галичини спочатку дивилися одне на одного, недовірливо, потім наблизилися в притул, почали тиснути одне одному руки, зрештою обійматися, бо саме так зустрічаються на війні українці. Як розповіли дивізіянти, місцеві поляки прибігли на позиції 30-го полку, що недалік готував лінію оборони проти совітів, і доповіли, що лісом пересувається загін червоних партизанів. Не бажаючи мати у себе в тилу ворога, командир полку наказав зупинити супротивника силами двох рот. Керував операцію «Гаупштумфюрнер-українець» і саме він скомандував зупинити бій, почувши вигуки слави і свої. Двоє командирів зустрілися біля позиції з мінометами. Сотник Барвінський коротко відрекомендувався на молодий вже, але ставний чорнявий офіцер. Сотник трійця, відповів Степан. Дивно було розмовляти українською з людиною у есосівській формі. Трійця? здивовано підняв брову офіцер. Ну нехай буде трійця. Що за підрозділ, куди рухаєтеся? Зведена сотня Опа південь. Здійснюємо рейд Галичиною. Не став критися Степан і, примрижившись, додав, а ми з вами, пане сотнику, здається, бачилися. У 39-му в полоні. Тільки тоді ви були цілим підполковником. У полонії наморшив чолові офіцер, але, звісно, не пригадав. Шагута посміхнувся. «Ні, не згадаєте, бо таких там було багато. Колишній капраль Степан Шагута». «Може, й зустрічалися, гаупт замислився. Щось знайоме у вашому обличчі є?» «Пане сотнику, мені дуже сумно, що доля змусила нас вести цей бій. Дозвольте віддати належне мужності ваших воїнів, особливо загиблих». Він різким коротким рухом опустив голову. Із сотні трійців в цьому бою впало восьмеро, серед них друг Борух та друг Галина. Одним з останніх пострілів важко поранило Читового Дніпра. Дівізія ж не дорахувалася трьох. Забитих ховали разом тут таки на узліссі, проклинаючи мить, коли підняли зброю одне проти одного. Повстанці та дивізіанти вдягнені у різні, але насправді однакові строї, з однаковими сірими обличчями, на яких подекуди запеклася сіра вже кров, і зверху на них падали грудки сірої української землі. А зовсім поруч лише за крок на всю потугу своїх фарб буяв український червоний. Дивізіянти щедро поділилися з повстанцями-харчами, а головне – амуніцією, яка геть вичерпалася в останньому бою. Після відпочинку і завершення приготувань до вимаршу німецький сотник підійшов попрощатися. «Тримайте», – простягнув він шагуті пакет і козирнув. Це мапа із позначеннями позицій наших військ щасливої дороги. Це був царський подарунок – шанс уникнути сутичок у найбільш небезпечній прифронтовій смузі. Гаупштурфюрер не на жарт ризикував, передаючи до чужих рук ці надсекретні дані, і Степан розчувано простягнув руку. Дякую, це збереже не одне українське життя. Барвінський відповів посмішкою і щирим рукостисканням, а Степан затримав його долоні у своїй. Пробачте, пане підполковнику, маю одне запитання. Він узяв паузу, щоб сформулювати точніше. Чи правда, що ви служили в охороні Петлюра? Той здивовано підняв брову. А звідки ви знаєте? А хлопці у таборі казали, тому я вас і запам'ятав. Було так, як і внув Барвінський, і на моршив чоло. А у нас, до речі, теж служить Шагута. У третій сотні кулеметником. Не родич? Шагута? А як звати? На жаль, не знаю. Він тут? Сотник заперечливо похитав головою. Третя сотня лишилася на основних позиціях. Ну, то перекажіть йому вітання з Бережанщини. Обов'язково перекажу. І українські офіцери ще раз потисли руки. Ви слухали сторінки роману українських письменників братів Капранових Забудь річка, читав Дмитро Капранов. Режисер програми Костянтин Лаврантьюк, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!